الرحمن الرحیم عنجا برین رضی اللہ تعالیٰ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم خینا تاہو عمر فقال اِنَّا نَسْمَوْا اَحَادِيثَ مِنْ يَهُودْ اسلام آغاز اکم دنو او کامل تعلیم درسنده غید پارا او اغیار کوشش کوي چې اسلام چې کوم امتیاز ده او کوم فرقان ده هغه امتیاز اسلام ختم کی امتیاز اسلام چې ذنو ختم کی دا غیدو پارا وی مهنت کوي چې دا اغی اغیار تعلیم او دا غي په هزيب چینه ما غره دنه کې مسلمانانه تا مسلمانانه تا هغه چې کمندور اذن نه کی دا هيار وتعليم دا هيار او طرح غره دنه کی همدې و د اسلامي پیښه او دی اسلام چکم فرق دین او با ختم شد دی سر و یا تیسان بیل کتاب و سننب آتی شد یا تیسان بیل کتاب و سننب آتی شد و دی حدیث مسلمانان آغا خبری و دی خبر بانده تنبیح و لورکی و خبری چه احتیاط کوئی چه دا غیار و تحضیب دا غیار و تعلیم آغا بتا سو که را دن نشید آغا او عیسائیتو چه دی یهودیان تعلیم اعترد آغا را دن نشید عیسائیانو آغا را دن نشید نشی، اس وقت کی او یو ریته زندگی دا دا دې دا پارځي کمدنو نو هغه مهنت شي شری اسلامي اقدار هغه کمند نو ختم شي اسلامی اقدار ختم شي نجی او تاثیري په خلاف روانه چې کله جبا بدله شي هغه سر اخلاق بدليږي تہذیب بدلیږي د تعلیم یوا سرې بزرګان باندې تعلیم و الهیچې ګریتا شیخ فلسې کارو عمل بل تا منتقل کول فلسې کارو عمل بل تا منتقل کول دې ته تعلیم و الهی تعلیم و واقعی خپل فکر او خپل عمل مونږه منتقل کي په انګريزي تعلیم باندې په کاردادا چې له انګريزي تعلیم د دنیا د پاره وي دنیا په اسانۍ او دنیا د پاره خلق کړي په کاردادا چې قران او د نبی عليه السلام تعلیم هغه په دی غالی غالب بھی. قرآن کریم اور تعلیم د نبی علیہ السلام آغا پی غالیب وی پریبان شاہا غالیب وی قرآن اور دا نبی علیہ السلام تعلیم سوی غالیب وی چرید دنیاوی تعلیم قصر و پا فکر او پا اخلاق ونشی دمر چه فکر اغاو اسی او سڑه ده اغاو چه کمدنو اتھا گینتی دنیاوی تعلیم لور کئی اتھا گینتی دنیاوی تعلیم لور کئی ٹکا پا اغی کی فرص خانده اللہ خلاف خبرشتے نبکی چه کمدنو پیغمبر خلاف خبرشتے اس وقتی نشتا خلکت اغی تعلیم خبل یو اثر ریچ اتھا گینتی دنیا سر وقت خیرائی او په جوړه کې داغه نه پیدا کیږي دې په لور سره د قران او د سنت تعلیم پکاره چې په فکر باندې حاوی او په او سنت وی سنت دې او په تعلیم د ضرورت د بار سره کې نو خبر نه دا نو اغانا نصاب مقصود ګرځي بل داغې تر از ارم د انګريزو احزابین د انګريزو ولته ریکار ولر پاکایو کېو کار یو لره په اعمالو کېو کار یو لره په اصلو کېو دا کومه پکاره نه دونیاري تعلیمونو د دنیا سره هدف کارو ماي ال حاضر او اغه کې کوندونو په حیايي او ریاني راولا اغه زلم کارپشن رشوت سودا ورو هغه دین کې کارو لرو دین کې کارو لرو دا مګ سره دې کوم د نارڅي او خاوې او سره دې نه هغه دې کوم دې نو کوم mula سوو ہے هغه طرفه پلار کې رکاوټي او هغه دشګردي او انتها فسن ده هاري او زور کې اسلام د تعلیم مقابله او تعلیم چلے دې نه ما د تعلیم اثر وی ارسته چې د تعلیم سره اثر وي نو دنیاوي تعلیم کوي او د دینی و سره وي او د دینی په غالي کې پکاره دا وه چې په ښوونځي سالور کلا سنا هغه د دنیاوي پکاره چې سالور د دینی قرآن و حدیث و او د دې ظاهري له بعد او چار چلن هغه په سنت ترې پوې ورته وايلې باکې داسون اوولو د دا قشنتې داس آزاد نه کاو اول د قشنتې د سکول نه مدرسې هوا چې خلک ورته سړي راشي او دا غوښت مليانو روايت چې کوم کوم ملانو هغه یو سبب د مدرسې وای د پاړه د پنسې او جنت کې وزاهني او دوزخ کې وګاسي وای هغه د سکول لا یادو دا دا د دا سکول زمن مشرانو کې زمون محله کې دغه تمغه مخافاله څخه جوړور دی هغه د پوسانې مشرانو مشتبط ګډاګان چې د مدرسې کور دیوته مدرسې کور راغلا چې سکول او زمون چې کوم استاد دی نادری هغه په استادو علماء په کې راستی د دې لپاره چې دا شه په هرګو کې سکی راي دا ری دورس کلاسو, کلاسو. او سکول کې دورس کلاسو هڅه کلاس د اسلامو او سلور د دنیا هڅه کلاس د چا اسلامي سکول نه مالک کوم پاريسو هغه با قاعده قران حديث فقره دا ورسکه ځکه ورته ضروري نه وحصت دا وروم شکی ورته دغه ارتما پورې لکنا پورې دورس او پورې ګلو نه او له دې سره ځګه والے او پخ کلاصه کو سې دا راغله ده په دته نه اسلامي کلاصه بالکل ختم وو یې به په پرهغه د 4 د نوم د पारा صداوی وي قوم کو او ورته دا ویلې ده نه ده د دې ما 100 ګمات کوي دې دي نه ختم کړو دا دې په دم دم کوي دې چې ما ولرال ورته دې د سر زموږ څخه کار نشته موږ تاسو د دنیا سمولول راغلي په باور طریقہ اوس الحد راو زی د کالج یونیورسيټن راو زی به حي راو زی د کالج یونیورسيټن راو زی ظلم کراپشن رشوت سود راو زی د یونیورسيټن کې کوم راو زی کومه ګندګي ده شهر دبل زنه راو شهر ګندګي ده فره دغه زنه راو اول اسلام موجودات رو اصلاحي تعلیم پکښته رنه د دې وروجن هغه چې کم ده د تعمیر بدائی تخریب کو وائی بر قومے کی کشت تدبیر غیر کار او تخریب خود تعمیر غیر دا جی کمنو دا غیر بچال کرا دا تاسو جی موارد اوسو دا سی یا دا سی غلط غلط کامیاب ہو سکولو نا جوڑو وال ورول اپوز سپاکوال نا غلطو انہ همو لسمو یو لسمو دو لسمو دازیس کلونا جوڑاو چه کې د دا انگریزی تحلیم اغم سم اوچھتی چه خلقو تسشی راشی و اصطرح چه کمدنو سلو پیندو پیروڈا ها خالص دچائی دردیلی وچه استازان خالص گیرخریلی پر په والی تو که رو والی بیوتا را دی وچه اغای دا فکر و نداست برابری چه سم کارم مسلمانانی استازان بیا گوری او یاد درشه ده چې وداوې سکولونه لکانو باندې په کلی کې مهندادو کې او کمس کم وګنته دا قبول کی د وازګرناواله پرماقام غوري ماخوسانه غوري دا تم په خپل وقفه چې دا ته مزنه مطالعه کوما نه بل کار کوم دا وداې سکولیا نو استاداو او د دې سکوله دکانو دا او د دې په وسه قران خو هم حدیث خو هم په خبرتخه ماقیات کوته دګنه مشران او چې مون و مون څه کو د رئیس سره لکې پرې تاسو پیدا شي دا زم کار دراول نه ښکاو وړاندته مو کمستم دغه انتيګندونو د زمنګ د ولاملو دغه سیاست د ګندونو سستی را چې موږ هم ما سکه نه پورې طالبانو ته سلو کوي موږ وایو پر کارو خو عظمت له یو وړاګه د پښنت پرې خورلې دا اجینا او کالکانی مکمل بارتی رو مکمل بارتی رو مکمل بارتی رو کار ده شیرستار ته مغینیشی وارکوالی من کپل را حد کم کون من کپل جه کم در آوات کم کون او در مازگر و ماخام آقا جه کم در کلسو شروع کون سو خوبه بکیشی جان در در دری علماء راجماشی آقا جه کم در کلس شروع کون اولا و ثانیا دا کشانتی وی وصرا قرآن حدیث تقه مخصر نساج دیوی سالور کالا پنزه کالا که دی فارغی دی دا, دا دا مسافر و مدرسی چې دی خدا جی کندنو نیمی نی دی دا اصل دا مدرسی دی انگریزی و لطلی دی شده مسلمانانو نوه فیصد خلق و دنیا کې دی او دس فیصد خلق مدرسا و دن کی دی منسکار ری چموکا د 200 باندې ځان کړه او په 900 باندې ځان کړه دا زموږ شي اواز زموږ دی خلاص 200 څخه کولی کې نشته دا هم موندل نه 200 په خورې دی ځان موندل نه 200 په خورې دی از دې ته وز مدرسه مدرسه لا مدرسه لا مدرسه لا دا مدرسه د کلی خلک هغه چې دندنو د ښولیانو او کالجانو کوي له بیا ته نوور ته هم چې ګنن نوور داریره زیاته محوا او واسه صحیح طریقے سره هغه چې کومو د سنت طریقو د صحابه کرامو سیرت د نهکانو پر غسیرت بدیر سره چې کومو د امت کړئ جو اوس الکان بلکل ځلم نه چې سمون چې ترلاسه تر شي وي آج جابر ان النبي صلی الله علیه وسلم hina ta Umar څومره د نوو ور پاترا ری وقال تطا سو تا تاتالیبان یو بلپی جنې بلکيري پی نو تالیبان دي جنا جابر او عمر شوکت نبی رسول الله صلى الله عليه وسلم تالیبان نشو عمر رج هوراه نبی رسول الله دته پوسو کنه جابر دنو زه دا تا ولې د کومو لکه دې تالیبان ته یو بل معلومي نو دي جابر دي عمر ته سویلې نشو دلت شلوه نبی علیہ السلام باندې تا خبره کوي د عمر جنونو کې او کار چیدیده الهام زه وقیو او د لیکه پړو د لیکه پړو بده و راتو راته هتو یرا مون شو واقع كتبو تو راته الهام زه وقیو الاغینره له خبره عمر دلی راوریدلی نو اوس نبی علیہ السلام په مخ د عمر په مخ د نبی علیہ السلام نه جابر ته پوښتنه کړی دا رچانه بارا کوي نو عمر د بارګي لکه دو طالبان یو کېو کمې وي انه د دې کمنره طالبو ته ویل لې شي یا ویلا ملګره د زما خبره و با دی د استاد په مټ استاد مداغې باندې کې شو کی په توضیح دې دې باندې تاسو خیال دی او دوی په کالج اړ ورو دوی بي اننا نص او حديث منګه او رچ د يهوودنه افتران نکتو ببانزها تو تومنگل <سؤال> داماشورا را کئی عمر را جن هوتا وی یا عمر وی یا جابیرو وی اینا نس معادی اسم یوو منگ او رو سنی خبری دی یهودونا توجبونا چمونگل <سؤال> قن را کئی افتران نکتو ببانزها داماری دا اغیارو میشن دی یو چی خالت را شی خالت دیم che ba خپل wa talak de hesiyat akhari shi khul wa ta be hesiyat akhari shi aw dream ba khul wi be با خپل te ni shi ba khul wi be aitemat se ni shi pa te ni shi us bajay gamdaron ze nego plan ke masala انګريز هویت وګورا ځکه چې وګورا ته قرانو لې وګوري په حديثو لې وګوري په قران او د حديثو څخه تحقیق سو کولای شي اغلې یې نه وګوري فقال ا متحوفتون انتم نویر سلامتو ويل اي حیراني تاسو تحوفت حیرانتي ا تاسو اي حیراني تاسو امو تاوی آیا حیرانې تاسو خپل کتاب کې خپل دین کې یعنی وله 700 خپل دین باندې اعتماد نشتا دغه ماناز نوم کولا تاسو هلاکت ترتاویږي لکه چې يهود او نصارى علاښ شو شداغې خپل دین اعتماد پاتې نشو قال کتاب ارطا او نور نور سيزونه احبار در ربانو خبري سكري راه واس تي قران او سنت ته خپل کتابي سکو ارطا کو داغي حالات شستاسو سره د علاقه ته راو کما تهوا کتل يہودو انصار لا کچي هاريان شيو د کمنو يہودوي سان اغي د کمنو احبار او ربانو به روان شي او قرآن دا غقب الکتائب ری خود تو جیتو گنبی حافظ بیضاء نقیع یقیناً راوڑا مہتاوستا تکس پین او صفا تکس پین دے او صفا دے بیضاء نقیع یا مدرادی پا الفاظ یا چکم دنو بیضاء تحریفی لفظی ناپاد او ناقیتا تحریفی مانوی ناپاد یا با اضعاء تقس او ناقیتا سفا چه شخص شبا و تحریف بگنشتا او دیو اتوئی چه تاشو زبل چاگی پسی جئی اول اسلام کی کمیده لاؤکانا موسا حیاء موسا علی السلام نمجو اندیوئ اما واسی اولا تبایی نبرز اوله را موږ نو چې کله اغاجه کمندونو زمما ته وېداري کوله د بیا تاسو چې کمندونو وله د يهودو ذن سارا خبرو به شروانې یعنی چې اسلام مکمل لې ربل ستا حاجت سره او اسلام واضح هره ربل ستا ضرورت سره یعنی چې تاسو پره ست کاراوله پر وځه حده پاره ومراوله کړه اسلام سراشی وضاحت اسلام بلکل سرے وضاحت او کامل لے بل تکمیل تے خواجت نشتے شتی اہود و نصارہ و خبر راڑے دے اسلام سب بھی کہیں تکمیل بھی کہیں موسیٰ کا جو اندیوے نظمات عبیداری بے کولا لوکان موسیٰ حیاء و موسیٰ علیہ السلام جو اندیوے نماؤا سے اویلت با آئی موسیٰ علیہ السلام میچے گندن حج کے عرافات کیونی دو موسیٰ علیہ الصلات والسلام کو صلوت کیو لی بیت المقدس کے جوار سے منسکو اور موسیٰ علیہ الصلات والسلام سے کمندوں کو صلوات و سلام بھیج سکو بولی دو اسنگا چل لے اور وہ کوئی کہ موسی جوان نو اب حیات پانے سے دل دے دغری بیتوں نہ کی گن حیات ہوئی کنا بحیات پانیست اللہ لدہ غریو ایتونکے جو موسیٰ علیہ السلام عرفات کے نبی علیہ السلام علی شوق و سلو توافق ہو کوئی گی کہ نا ندل تولیو چلو کانا موسیٰ حیات اگر جدا حیات تیو دا جدا حیات تی تا حیات دنیاوی صحبیت ہے دلیلونا دا بردخیوائی دلیلونا دا بردخیوائی لو كان موسیٰ حیات کموسیٰ جو اندیوی پا حیات دنیاوی صحبیت ہے مما وصیعوی لاتب نمو رجائز اللہ مگر تابی داری زمان وعا نبی سیدی من خدری قارق قال قار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام فرمائی لی نبی السلام فرمائی لگی. من اکل طویبا وعمل في سنت و امنن ناس بغائق و دخل الجنہ دامنی اتثام بالکتاب والسنہ ترغیب دے چې اټسامبل گيتاړه او څه سبب د دخول الجنات دا سبب د دخول الجنات من اکل طيبا چې پاک خوراګو کو یو یو او بل باچي دې کې फरक یو حلالني او بل پاک دي حلال حلال یو پاک پاک بس لنه خبره حلال حتا شپی نهي چې لم یاسي عليه تحریم چې بارې سره ویراغ له تحریم ویراغ له او طيب داري چاغد معصیت او د مجاورت د معصیت نه پاتې طيب داري چا د معصیت او د مجاورت د معصیت تسوی لیکن یو ساره ده آغا دوکان کهی دوکان که نخفل مزدوری کهی دا دوکان کول دا خلصه دی حلالی دی خود دی پا دی دوکان که دی کمدنو گانه لگهی دوکان که سلا بولی دی دا طایب نده دا مجاورت دا معصیت سر را گه پوری که کنا یو ساره دی خفل مزدوری که ترکیخی دی برا تا و دی پای ازان تا ریکارت لگوله ده ریکارت ازان تا لگوله ده ده ماجبین خضال باش و سوارت جگمدنو گانه اوی ندار توییب نشو سنشو توییب تاثیر چې تو روح پانده کئی نو توییب خوراک کئی حلال نه اواز ده نما پا دی خبر رو پوه نشو و سی و سوڑی روڑای تا ناس حلاله گټلوا په خپل پټي کې گټلوا خو پیو ولګوله د فیلیمون ګوري یا موبل ولګوله د اګم چې ګټن ګوري چې نا کوفه تاسو ګوري او نه اورېږدئ نو دا ډوره سنګه خو ژوند نه دی کې ماسيات څه مې د طيب مطلب دا دي دوره او وی خو يون په سنن طریق روانه لو ګنا نه سوی بچو په ګړولو ټیم کېم د ګنا نه مجاورات د معاشیت سوی بچو ددا طيب دی طيب دی قران مجید کی आवाज حلال نه دی وی وی ها یوه ناسو کلوا مما فی الارض حلالا طیبا او پیغمبرانو تا خطاب دی یا ایوها الرسولو کلومنت مومنانو تا خطاب دی یا ایوها الذین آمنو کلومن طویبات ما رزقناکو کلومن طویبات ما رزقناکو پاک خوراک ضروری دی پاک خوراکو تلاشی با حفظه که اوی ای پاکی تو پاکت نان پاکست که نان پاکت تکوارا ملاکست ای پاکی تو پاکاس نا نی پاکاس ویساستا پاکستان دا پاکی روڑای نا بلکل صده پاک تی کہ نا نی پاک تاکوارا ملاکاس پاک روڑای بانی مدار دی مدار دا تاکوارا بچا دی پا پاک روڑای بانی دی پاک روڑای بکار دا جواده حلال آنا اوست دا موبیل چرا دلی دیکھانا دی غوڑیر زیادکار خراب گڑه دی مجاورت دماثیه تو سرنوی من اکل طیبا ورپسیرال و عاملتی سنتیم عامل او کو پشریعت طریقہ باندی پشریعت طریقہ من اکل طیبا دی مقدم کو قرآن کلیم کی یا ایو هر رسولو کلو من طویبات وعملو صالحا یاو دو دی دا پاک خوراک دا پا روح کی نورانیت پیدا گئی اور دا باعث پنے کو امالو بند باعث پنے تا سو او ردلی دا یا دا شورتا کنا آگا امام شاکری امام احمد انہ حمبل ملمشوه ہو امام محمد بن حبل مل مشور روڑا اوخړه امام احمد نور ورته وکي خوتلي چې ملما کې یادي سپاسي د شپې ګندنو ملما اوبن دي استعمال کړی ساحل ورته امام احمد تا ویدا له حسن بوستادو علي محمد غلور دې رانیکو وي او وګو مرزی خې دي هغه رو استعمال کړی نه اغه بیا امام شافعی ته وی د تا غورو لور نه دا یې سراس کړل نه یې سراس کړل اغه ته وی وستا پاک وره دومره پاکه ورورانیات زمان خوب زمونه خوبه توخته نو ټول شپه په عبادت کولو زمونه دسته زغور پرګلله اودا ستاسو ما ضرورت نه نه راغله ټول دا د دې او خیره وره هم ستې دې د مخو ملګره ده د پیر څه رحمان ورئته نو ما اوس سره خبرې کولې نو وید اپاکر اوڑای نور ده دا چا سمرا گیڑی تزین دن نور پیدا کئی وید دن نتبه دا نور پیدا کئی اب که دا روایت دان لکه اندلیو لکه ندانه چه دا نورانیت راوالی ندانه پده روح بان تحصیر که نم سریت الی عبادت توفیق که دیگی ندانه باعیت چارا ندانه کامالا ندانه دا گرده مخیقلا وردسیو پورا مجد کی اوم وقلومی نتویی کلو من طیبات ما رضتناکم مشکرو گلل اینکو دو ایا ہو دنیا که زبنده عبادت کئی نو و بدن او بدن جه کم بغیر دو خوراک نتک میشی کوا لینو نده موقوفون الیهی هم دنو صدا صدا موقوفون دا دوڑای دا عبادت دا بارس شده موقفن لیه دا چه لکه دا دوڑایی نم عبادت پاوکی چه دوڑای نینو عبادت کهو لی اکل طویباً و آمله بی سنتین دویم راو آمله بی راو بی سنتین راو شش راو تیل سنت سینې استغراق به اړه دی. تیل سنت باندې استغراق به اړه دی. مطلب دا دی د هر وی چې عمله مين سنت دی. مینه مطلب دا دی هر عمله په طرحه شریعت باندې هر عمل په طرحه شریعت باندې او د شریعت په اعمال شروع وکړه. سنت نا مراد و سنت دور سنت نا لے مطلب دارے چه خل زندگی په قانون دی شریف تیراولا ار طریقتو المسلوکتو فیدی چه دیت کمدنو دا نبی علیہ السلام ترد زندگی عمل کراولی دانیر ضروری خبر ازا اللہ دی مولد و فیق نصیر کی و آمیل فی سنت و آمیل الناس و آمیل, آمیل قودرین خلق ددد ضررورن و محفوص د تکالیفونا خلق مط محفوظ م بواید چھکنن ہو سغر منتح الجمودہ بند چبل زرار رسائی نو یا زرار پا جبا رسائی یا زرار پا بجن سکی فلاسو بانده من لسانی ہی و یدی ہی نو لسانی ازرار با ځنی اذرار دغه بیا چې بلنن زرر رسې نو دا چې کملونو یا وځارې ځای زرري داغه بدن ترسې یې دا داوی عزت تر سکے یې داغه مال ترسې یې داغه اقل ترسې یې داغه دین ترسې یې دا دین ترسې ځنه خلق صرف داوی چې ضروره سره څو مورګه ولاګه نور که دا سه خبره او که جغل سک نتیره بی نو دا سه خبره نوان ملگیری یو بل دکلا دا سه خبره او که چه پده بانه دبل ملگیری سره سخو درده که خواه توحیل نشی از توحیل نشی او دا انتیای خطرناکتی ناظرین روحانی رسول لی روحانی زره رسول لی اغدا او بل کل او کسی غیبت او که دا عزت چه کمدنو دا د عزت افستل لی دیزتا غستلی غیبت واربسی گئی دارنگی کل دیکم در اغل نشعید نشعور سی زور کی دار دار اقل سری غستلی ناراقل غستلی کل اغل دین نبن کی دار اغل وجن دین نبن شی دار اضرار دینی ری ہر قسم از ارزار بوایق جمع راو را شه خلق ته تکلیفنه چې کیمرہ باشته تکلیفنه باش کرا دا یوه کی د دې خبرې ډیر زیات خیال ساتل بکاری امینن نات ویلی امینن یو څلې ستاره مشوره واه بسره او ټول له مشوره ورخه تا ده پته چې دا ده خیر په بل کې ده تاسو دلته ضروره کوي ضروره کوي دا سدير خبر دي آمنا الناس بوايقه چه خلق چه قمدنو دو دو دو تكلفونو في سنة من أكلا طيبا دا حقوق النفس شو في سنة دا حقوق اللاشو و آمنا الناس بوايقه دا حقوق العباش شو سيدنا دين بغنو حقوق النفس من اکلقو ییول و اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًا ستا دا نفس بتاوانی حق تیلی جستا دی کان کا حق ندا حقوق نفس ندا نفس حقوق اداکا ندا نفس دا بدن تالا اللہ ان احمد راکڑه دی ندا ان احمد خیال و د صفا ساتا دا خیال ساتا دارنگی نور خیال دا ار کسم خیال ساتا دا له حکم پر پسې انې لته سن دا دین الله نبی رسول سلام به دیغه وا من الناس روا يقول او ما بو سخلت د تل تکالیفونه د تل تکالیفونه دا چې کندنه ځان سره یا د رضانګر دری خبري دی ګره او دا دریم وب کې دا چې بل ساره تکلیف نه ما پوشه دا دې کمندونو ځان سره د ژوند دعوه کا چې ستاسو په تاخلیب نشي تاسو په تاخلیب نشي هیڅ کس واسطاده ونه ستاسو په تاخلیب نشي چې دا هغې بیان کړي ان په داسې طریقې کا چې ستاسو وژن د کمندونو تکیب شاته نشي امینان نو شو دایا کوو دخلګر جانا وقال رجل دیو شړی وایس ان هذا اليوم لكثير في الناس يقينا داكس وخلق من هير دي په حال کو به مطلب دا رسالو چې یو مطلب یې دا دی چې دا رسالو چې په اوږه ځانګړي زمونږ د خلکې نن خدای دې شي یا دې دا له چې دا وې چې دا غونډن ډیر دی فما حال الاستقبال الاستقبال تحال لئه هاروان وحكي بدأتك اسم خلق نبي السلام وتويل وسيكون في قرون باري داننج رسط بداني دابرس قومي الوطخير القرون قرني ثم اللذين يلونهم ثم اللذين يلونهم رسط بهم من الأولين وقليل من آخرين خبیب وستركون في قرون بعدي وانا بهرات رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي اسلام فرمایلی انكم في زمان من تركتم قوموا شرما ومربي سمعيات زمان من مللهم ديوشما ومربي نجا الله تعالى نو ور او ری ورت چې نبی رسول الله فرمایا تاسو دا ورځی د دور کې یې تاسو به شمن تارکانین کوم مشوره واو میروي چې پریږو د تاسو نه لسمه د هغه چې حکم کولو چې باغی سره لسمه د ماورات سره پریښو دغه په سیده سره شامل کېر دینه د یو cinema می دی په لسمه انسوخه املو کوه نه جاتو تاسو کله تا ما پریخاله او تاسو شوی غلاج او جګې په لسمه مصروف دي املو کې ورې دي څه ماته کوه سمونه په لسمه رات مونږونو کورو لکه لستم باندې سوق منذ کله لستم کال باندې سوق روجه خپلستم کال زکات ورکې د کومو باندې جاتمو د پتر د فرایض باندې څنګه نه جاتې معمولات فرایض ولی كلام رو لوجوب نه نه ته کوله دې کمی ندی जबाबدارې چې دا په امر به معروف نه یال المنکر کې دا چې تاسو لسته مې سات دین پرېږي درا څول وړاندې درا څول وړاندې لسته مې سات نه دین څه کې تاسو حالات کې تاسو په ورو دین څه کوو راڅوې ک تاسو نن کوم پرې خو نه غوسو پاتې اگر سوشو پرستاني خلک لسته مې تاوره سينوم دې لري زګر دل کي ختميږي نا زګر دل خو کومه منشوې ده کنه نو ما به خبر و مراد عمل لمرغ نه نهل انکر دې مطلب دا دې کتا سو لسته مې څه تکو پری حاضر کتا سو وسکيږي خبره کېږي عوامي ته لسته مې تاوره سينوم وسکي ولي استازو تا څو د دن مکمل راته وایي تاسو په وخت تشریح او تکرر دي تاسو مکمل راته وایي د نورو سونو خبره تاسو ورسي او کاته کوم څه سپری خو درغه به همیشه شي لکه عمر چې ابو بکر دې دومره زور ورکو اي لنق صد دين او انا هرې او ورزور ورکو کدا نن پاتې شنو همشه وتي بیا خبره خاتمه زه دا پیز بار دی کفیت پاندی و اینکه پیز بار دی کمیت پاندی تو بایلن مالی لکایی جی مونز یا کفیت پکار دیگه یا دی مونز کم نی لگه سو مونزو نی, نی, نی, نی, نی دی ذره دی این زره دیگه رکاتون نی دیگه نا آنب این زره دانه چی گیرینه توز رکاتون پرست که سلویخ رکاتون نی او دیکی چی مون سلو کو با اون بخیو او اغه دې كندونکو لکه پرخوذل او لکه ما پرخوذم څه کېدل تبا کېدل دا کمېل څه دې بار نه ده نه دې موز لدن یو کیفیت پکاره دې دې موز لدن یو کیفیت پکاره دې څه کړګي یو کیفیت پکاره دې هغه کیفیت صحابو ته وئی چې تاسو لکه ما یې سره کیفیت پریک دې ګنه تاته وهلکه اور استادنی ته سې دې د کیفیت ته سې اوره منجات دې ځکه تاسو د صاحب د نبی له سلام سره مې لاړه تاسو موجي ست دې دې تاسو ارسته کې دې کوسترغو دې دې تاسو کیفیت ته کمزورې او تاسو د هلاکت سبب دی اور استادو خو غیب باندې سړي ایمان دې او کړه دې کیفیت له کمزوري مې خو سنا سوي داولم نجات ذریعہ دې لکه پر اس کمز کې شوا خوشو شوا صحیح راغله نو تک لکه لکه خوشور د او مونږ چې یو ایک ا کوما سره کوګان نو سره دی فالغرون اخلاص دنیا دی چه صحابو اخلاص اعلا بکار دی کدومن اخلاص چه سنع سوید اوم دیر ری فایل لم یسیب آوابیلون فاتول بل جواب دار چه دا پا مصطحباتو پا آدابو کدا ستا سوده گور چې له صحابو ته وي په دا زمانہ ده د تقرر د شریعت دا دور دی او زمانہ ده تقرر شاع شریعت دور دی او زمانہ ده تقرر شاع شریعت خبره کوي په پلو ته شاع نو کله کې تاسو مو ستھا پریخوا د نو سبشي پاتی بشیدنو کتاسی او سنن عادیو کی او سنت سکو پرین خوردنو اس پاتی بشیدنو دیابا روستانی خلقه نکم لیراؤو بشیدنو و تاسو کلستم ایسا پرین خوردنو ذریعه ده چالا حلاکتا و روستانی دا عمل خبردارکا مصطحباتو کلستم ای تمسو کی عملو کی و دا عمل نه رو د وجنه سبین خرابی گی زنی آلیوی یا تالیوی ناغذان ترہ صحابو پا نظر گوری. تا سوائی سنگا عداد. صحاب، اگر بے یو عمال کئی کئی کئی کئی نا. اشتورترہ لگتا خدا کارو نکو. اگر دا کبھی حکومن بیا خلق کوئی شجا جوڑی واجب دی. پوشی کئی کئی نا. مالکتا خدا واجب کیسی اسے پیغمبری. او دمانه تقارول مخطیر شویده مستحبات مقرر شویده او دمانه در نکو ردو و جی وشه حرامی گیه او دمانه در کول و جی وشه سلی کیه واجب کیه گیه تزان تر صحابو او در پیغمبر په نظر او دمانه عمل کوا و جی وشه شمرا دی وسته نعمل کوا اینکوم فی زمان تاسو بی اداس دور کی من ترک من کم شای جبری خود تا سنا لست مبرخ داری چومی نو ح ومیاتی زمانن یا براشی کمدنی او دور چمانا میل امین هم چا عمل کردین اقل سمداری حکم متکرشو دین نجا وان بی امامد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ظل قوم باد حدا ند غلط شر ند غمرا شر یا براشی و قوم فضل حدایتنا چوپا غیبانی الا اوت الجدل مگر دا چوارکرش دین را فزول باخصونا جدل کوم چه کمدنو جدال بے باطل چراغی نزع مناظرانشی او مزاج مجادله نشی یعنی کوم چې هیڅ نژاد ثومی په عمل باندې موې او فیناباستانه او چا کې جدال لا نه ناتراي سپته خبرو کې اوغه بحث کي سپته سنت طريق او غوښه شروع کي باش کي ځخلک به هدایت سره شروع کي د دینه مراد داندلې چې ګینه باطل سره مناصره مکوو آل باطل سره په طریق احسن چې ګم قران وایلی دا وہجادلهم باللتی یاحسن او همامور جدل د دینه مراد هغه دللې چې هغه کمنو یجادلو فی آیات الله چې الله رب لذ آیاتو سره جدال کوي اغفر لی دی او قل احوا بل قعيشات هغه په حاكم کي بل اهوا فل قعيشات هغه به څه کوي حاكم کوي هغه لګياري او اياتونه بريګ دي او خپل تعويلات عربي حاكم مان کي نو او دغه جدل نه مراد تا وره زدهينات تعصب تسلل دي کې فارق تعصب دي څه لګيږي چې سره د خپل ذاتیقوممي مفادات دپاره د هغې د سرویج دپاره تونو کې تعویللو نهکي او تو چې کمدننو خپل ذاسی مفادات هغېله رواج ورکرکي ووررک رواز رو ن کار کوي که نه نه کوې تسلوک آغاز کامده دین کلکشه دلو دلیلگیی یو صاریتا در دین که مقابله که بلشه پیشکولی شده و تاوی نیمانم و خلا کوئی داس دا متعصیب علی خبره و تکایی نمانی دا متعصیب لیه نا متسلیب ده تسلوک مطلوب ده تعصود مزمون ده تسلوک مطلوب ده تعصود مزمون ده دین با کلکشه دانا دیگی نینو یارماردین لیه بود فکر کار دکنه پکار دے باڑی شیفت دے اللہو بخی ویدازنی ہوئی شی وصفاق پکار دے ممم وطلائی شی پکار دے خود دم رومنا دم ربن پلنے گی چی بل در کی راو ننو جی ویدازنی وی ہوئی چی وصفاق پلنے دلت ہوئی وی پلن شاہ و دم روم پلنے گی چی بل در کسی شی راو ننو جی اللہو تول جدل سلام دیان نبی علیہ السلام دا آیت کریم اول هذا لا معذ و ابوه لك الا جدلا ن بيان دي رساله سلام رتا تا دي تا تذكيره کي زاد چلن د باركاي ور شو ماكه يا تر شو دنه لمن غوي و ابن مريم اماثال اذا قومه ممن هو يصدون چتا كه د عبرت په مقاله ني الله د قدرت د اظهار په مقدسات اذكارو کي ديسا شیسال سلام دا اللہ دا قدرت نخدا شا اللہ بیپلا رسکو پیدا کنو فردید اللہ قدرت معلومی دا دیس شورو کی شور شورو کی وی اقش خلقو بندکی کریوا کمونگا دا لا تاو دماناتو کرا نسو چلیم دا جا دل شو ولن رسوس پریدی پا اخفل آرائی با من نا قرآنوی ما زربوه لکا دیس دا شور کئی حلطاتا دی ایساد تا خیرا کئی دا جا کمون دا قدرتا پارا نکئی زیدہ اللہ دین سرن خری ہو جا گھڑی کئی. ما زربوه لگا ایلا جدنا بھلون قوم خسیمون رواح مدد ترمیزی و ابن